Луцик заплющив очі, мабуть, уже стомився, заворушив під мізинним пальцем правої руки. Цією печаткою подер йому щоку праву, довга подряпина. Ні Зеленяк, ні Луцик не впізнали в кисюрі грипливого. Я вийшов з палати. Вирішив негайно підскочити на дачі. Подряпин на щетсі хрипливий не сховає. З тролейбуса пересів у переповнений автобус четвертого маршруту. Приїхав на кінцеву зупинку. У галасливому гурті дачників пройшов мимо будиночка сторожа Дмитрука, який порався на городі. Крутим узвозом опустився до пляжу. На ньому переважно діти і підлітки купалися і загорали, грали у футбол. Остронь сиділо троє картярів, ті самі ще й вчора. Але не було четвертого. Четвертого. Сілкувався згадати його зовнішній вигляд, риси обличчя. Так худрляви, чорні, світлозахисні окуляри, туристська кепочка з написом «Крим». Велицюватий. Туристська кепочка. Невже хрипливий, якого прогавив? Схожих кепочок сотні в одному лише місці. От родинка на лівій лопатці. Не запитав тренера горняка про особливі прикмети. Родимку, безперечно, він би запам'ятав. Щоб не привернути до себе одягнутого уваги, я скинув одяг і сів на камені поблизу хлопчиків-рибалок. Вирішив з півгодини почекати, може, прийде четвертий. Вітереть з лиману остуджив моє розгарячіле тіло, напарене в автобусній задусі. Розглядав малих рибалок, які часто... Весми коли з голубуватої води лупатих бичків, моторні човни, що перетинали рях плесо, здіймаючи хвилі, слухав голосне кигичення чайок. Незчувся, як промайнуло тридцять хвилин, четвертий не прийшов. Напевне, відсипався після нічної пригоди. Навідаю ще після полудня до Шулешко йти ще рано. А якраз по дорозі водна станція. Треба б зустрітися з Радутним і знов поговорити про Руслана. Чомусь тренер не помітив, що хлопчик схвильований. Віталик і Столяр помітили, а він ні. І раптом згадав. А кого вчора пограбував хрипливий? На водній станції нічого не змінилося. У тінистій Платановій алеї Мене аж зморозило, як ото біля грубки взимку, коли відходять зашпори і тіло вкривається сиротами. У елінгу помітив столяра Микичура, що порався біля спортивних човнів. Пішов до нього. Михайло Степанович лакував днище байдарки. Навколо гостро пахло ацетоном. — Добрий день! — привітався до його широкої смугастої спини у тільнясь. Він повернувся, і приязна усмішка торкнула його губи. Здрастуйте. Придихніть!» – кивнув на колодку. «Я скоро закінчу. А ви не до мене? І до вас теж. А радутний, я? У тренерській кімнаті». Я сів лицем до будинку водної станції, і тому не боявся прогавити тренера, коли той вийде з приміщення. Ви не чули того дня Руслан не співав пісні з кінофільму П'ятнадцятирічний капітан? Це який? Де той? Паганель Мухолов? Еге. Не чув, щоб він колись її співав? Безперечно, бо не плавав з ним на швердботі. Більше не крадуть якорів? жартома запитав. Ох, з тим якорем. Павло купив нового щоб з мене не вирахували. А вже приїхав Русланів батько, у свою чергу поцікавився Микичур. Вернувся. Біда в хаті, гірко мовив Столяр. Я ще посидів з ним кілька хвилин і пішов до приміщення водної станції. У вікні побачив Радутного. Він сидів за столом. Про що з ним говорити? Ага, про Русланів настрій. І, може, за ці дні він щось пригадав суттєве. Постукав у двері, почув «Заходьте» і переступив поріг тренерської. Павло Трохимович звів голову, і на його загорілому мужньому обличчі відбилося здивування. Міцно потис мою долонь. «Знайшовся?» «Ні». «А я вже зрадів?» Важко зітхнув. «Завдав мороки, малий!» Через три дні збір, потім змагання. Павле Трохимович, згадайте, яким був Руслан на тренуванні? Тобто, не зрозумів мене. Його настрій, пояснив. Хм, я вже вам, тренер згорнув грубий зошит, поклав на нього широку долоню веслувальника. Гарний мав настрій, навіть заспівав, коли відчали. А ну-ка, пісню нам пропой, веселий вітер Дуже любові, особливо ці слова. Хто привик за победу боротися. Я ще йому підспівував. Дивно. А мені відомо, що він прийшов пригнічений. Не помітили? Та ні, це хтось вигадав, впевнено заперечив. Ми три години були разом. Я б помітив. Ще на набережні весело помахав мені на прощання. А втім, ви ж знаєте, як у дітей, тут плаче, а через хвилину сміється. Що ж, Радутний знає психіку підлітків. Він правий. У Руслана, коли сів у швертбот, настрій міг змінитись.